Pista 16. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 1, pagina 176 Documentele literare și iconografice egiptene prezintă viața de familie în cele mai frumoase culori. În societatea egipteană, femeia deținea o poziție de o demnitate puțin obișnuită în lumea antică. I se respecta dreptul de proprietate și zestre, era numită stăpână case, iar când rămânea văduvă devenea de drept capul familiei. Egiptenii erau monogami, dar în alții denitari se considerau deosebit de onorați când regile le dăruia din haremul regal o femeie de rang superior soțiilor lor, pe care o luau ca o a doua soție. Conștiința egalității sexelor era profundă înrădăcinată în tradiția egipteană, iar prescripțiile religioase cerau ca femeia să fie tratată bine. În unele texte se specifică expres egalitatea absolută a femeii cu bărbatul în fața legii, alt plauzibil, cel puțin în cercurile superioare ale societății. Un aspect interesant al dreptului penal egiptean este cel în care femeia apare solidară cu soțul ei când acesta comite o infracțiune. Unele femei au îndeplinit nu numai funcții de preotese ale tembrelor, ci și în alte funcții politice. Pe la mijlocul mileniului al doilea, înaintea erei noastre, tronul Egiptului era ocupat de o femeie, regina Hatshepsut, iar în secolul al VIII, înaintea erei noastre, mai multe femei au deținut foarte importanta și influentă funcție de mare preot. În general, tradiția și obiceiurile acordau mult mai mari libertăți femei în Egipt decât în Grecia, fapt care pe Solon l-a revoltat. Căci egiptenii au stimat femeia, poeții i-au dedicat versuri de dragoste, iar artiștii au învățișat-o ca o ființă grațioasă și plină de farmec. Științele și Tehnica Matematica, Astronomia în raport cu știința greacă de mai târziu, știința egiptenilor avea mai mult un caracter empiric și practic, dar nu este mai puțin adevărat că înșiși grecii erau uimiți de înaltul nivel al civilizației și culturii egiptene, că mulți dintre mari oameni de științe ai Eladei au ținut să studieze în centrele de cultură ale Egiptului, dintre numele cele mai ilustre ale filozofiei grecești, Tales, Empedocle, Pitagora, Platon și mulți alții. Aristotel și Democrit se închinau în fața științei egiptenilor, iar Herodot recunoștea că grecii au învățat geometria de la egipteni. Din documentele prea puține, însă, care ne au parvenit, reiese clar caracterul preeminent utilitar al gândirilor științifice. Egiptenii nu au conceput o știință pur teoretică. Cazul concret îi interesea mai mult decât generalizările abstracte. Astfel, în metrologie, ei stabiliseră unități fixe de măsură pentru volume, suprafețe, greutăți, cerute de nevoile practicate din administrație, agricultură, construcții și comerț. Aceste unități de măsură aveau ca de pildă la englezi în zilele noastre valori specifice. Unitatea de măsură a suprafeței, setata, avea 2735 de metri pătrați, ceea ce a capacității, Hakata era de aproximativ 4,50 litri. Ceea greutății, deben, circa 91 de grame și așa mai departe. Aritmetica lor, însă, era rudimentară. Încă din mileniul al III-lea, înaintea erei noastre, egiptenii foloseau, spre deosebire de mesopotamieni, sistemul de numerație zecimal. Dintre cele patru operații, înmulțirea și împărțirea o făceau numai cu 2, operând o serie de dublări. Nota 1 De exemplu, operația 4 ori 5 o rezolvau astfel. 4 ori 2, plus 4 ori 2, plus 4, egal cu 20. Închei nota Tabele de înmulțiri nu aveau ca mesopotamienii, nu cunoșteau alt tip de fracții decât cel cu numărătorul 1. În schimb, operau corectă ridicarea unui număr la pătrat, precum și extragerea rădăcinii pătrate. Nu se poate afirma cu certitudine că ar fi cunoscut calculul algebric. Se pare însă că nu, spre deosebire de babilonieni, dar este posibil să fie avut o oarecare idee despre progresia aritmetică, precum și despre o progresie geometrică. Nota 2 Deși o problemă de progresie geometrică este anunțată într-o formă amuzantă. Citeți, Erau șapte case, fiecare cu șapte pisici, fiecare pisică a mâncat șapte șoareci, fiecare șoarece a mâncat șapte spice, fiecare spică avea șapte boabe. Căutați totalul. Șapte case plus 49 de pisici plus 343 de șoareci plus 2401 spice plus 16807 boabe egal cu 19607. Închei nota. În domeniul științelor exacte, geometria și astronomia au fost cele în care Egiptenii au înregistrat rezultate mai apreciabile. Antici greci, Herodot, Strabon, Diodor din Sicilia, afirmau că geometria născută, după cum arată, însuși numele din necesitățile măsurătorii terenurilor agricole, era o creație a Egiptenilor. Într-adevăr, ei știau să calculeze suprafața dreptunghiului, a triunghiului, a trapezului, chiar și a cercului, în acest ultim caz operând cu o valoare a lui Pi foarte apropiată de cea exactă, 3,16 în loc de 3,14. De asemenea, egiptenii calculau corect volumul cilindrului, al piramidei și al trunchiului de piramidă. Dar niciodată autorii textelor care expun problemele, indicând soluțiile și operațiile, nu arată și calea logică a rezolvării, raționamentul și demonstrația. Cosmologia și astronomia egiptană au fost domeniile cele mai mult alterate, cum era și de așteptat de gândirea mitică. Pământul era imaginat că plutește pe un haos de apă, deasupra lui se arcuiește cerul, o masă lichidă pe care navigează soarele în barca dimineții și în barca serii, având ca vâsla și stelele. Cerul nu cade pe pământ pentru că este susținut de patru stâlpi, sau de munții din răsărit și cei din apus, sau de un taur cu patru coarne, sau de zăul aerului. Pură fantezie poetică, deci, soarele, luna și principalele stele erau divinizate. Constelațiile de asemenea erau pentru egipten niște ființe cerești. Astronomia, în schimb, căpătea totuși la Egipten un caracter de știință. Nu s-a născut ca la mesopotamieni din astrologie. Fenomenele cerești nu erau interpretate ca manifestări ale voinței zeilor, nici ca putând să dea indicații privind viitorul omului. Observând cele 36 de constelații, decanii de-a lungul ecuatorialului ceresc, egiptenii au stabilit pe baza poziției și apariției lor de câte 10 zile un ciclu de 360 de zile. În anul 2776, înaintea ei noastre, a fost întocmit un calendar la început lunar, în funcție de fazele lunii. Acesta a fost corectat apoi, luându-se ca punct de repere apariția la orizont a stelei Sirius, alături de soare, ceea ce a dus la seria de 365 de zile. Anul era împărțit în trei anotimpuri agricole, revărsarea, acoperirea și anotimpul uscat, și în 12 luni de câte 30 de zile. Acest calendar solar egiptean, modificat în epoca Ptolemeilor, a devenit calendarul Iulian, apoi cu mici retușuri calendarul Gregorian de azi. Pentru măsurarea timpului, egiptenii se serveau de calendare solare și de clepsidre. În fine, egiptenii au determinat cu o precizie uimitoare Nordul, cu o deviație de cel mult un grad, orientând fețele marilor piramide în direcția celor patru puncte cardinale. Medicina în mod deosebit de un foarte bun renume, se bucura în antichitate medicina egiptenilor. Nota 1 Asupra medicinei egiptene dispunem de o informație bogată, cuprinsă în cel puțin 10 papirusuri. Papirusul Ebers, mijlocul mileniului al doilea înaintea erei noastre, este o compilație de 875 de rețete și vrăj. Cele două papirusuri, Bruh, se scrie b r u -C s -C h Circa 1250 înaintea erei noastre conțin 170 de prescripții pentru diferite afecțiuni. Papirusul Hearst, se scrie H E A R S T, epocă are 260 de formule contra mușcăturilor, durerilor de dinți și căderii părului. Papirusul Chester betty se scrie C H E S T spațiu B E T T Y tratează despre arsuri și afecțiuni oculare iar papirusul Edwin Smith se scrie E-D-W-I-N spațiu S-M-I-T-H cel mai vechi de la începutul mileniului al treilea înaintea erei noastră cuprinde în trei secțiuni 48 de observații chirurgicale prin intermediul limbii grecești s-au transmis limbilor moderne multe cuvinte de origine egipteană ca farmacie chimie Amoniac Farmacie provine de la PH liniuță AR, liniuță MA i care înseamnă ceea ce dă siguranță. Chimie provine de la chim, egal pământ negru, amoniac, egal sarea lui amon și altele. Închei nota Despre medicilor vorbește îndelung și cu admirație Herodot. Hipocrat a studiat medicina la Memphis, unde se afla și Marea bibliotecă a templului lui Imhotep, iar Teofrast, Dioscoride și Galenos citează mereu rețete medicale pe care ei le primiseră de la medici din Egipt. S-au găsit mai multe rețetare egiptene, dintre acestea mai importante sunt cel conținut în papirusul Ebers, unde pe 110 coloane sunt adunate tot felul de rețete grupate pe boli, apoi un mic tratat de fiziologie, indicații de igienă, precum și multe formule magice. De asemenea, cel din papirusul SNIF, care, pe lângă 13 formule medicale magice, mai conține și 48 de paragrafe în care sunt descrise diferite tipuri de răni și fracturi, cu respectivele indicații de tratament. Egiptenii atribuiau cauzele bolilor, dar nu și ale fracturilor sau ale rănilor, unor demoni care trebuiau alungați cu ajutorul unor formule magice, dar cu și prin respectarea sfaturilor indicate în rețetele medicale. Medicina și magia erau două profesiuni cu totul distincte. Probabil că medicii și vrăjitorii se respectau reciproc, în orice caz nu era un conflict unii cu alții. Medicii erau formați în școli de medicină care funcționau pe lângă temple. Erau mândri de școlile în care învățaseră și pe care țineau să le menționeze ca pe un titlu de onoare. Erau împărțiți pe specialități, interniști, oftalmologi, chirurgi, stomatologi, etc. Rețetele lor erau foarte complexe, acumulând o mulțime de substanțe, vegetale, minerale sau preparate din părți ale unor animale sau din insecte, de exemplu, scarabei uscați și pisați. Toate substanțele erau prescrise în doze foarte precise și combinate după o tehnică farmaceutică bine stabilită. Nota 2 Măsurate însă în volum, în greutăți măsurate, le vor doza pentru prima dată grecii. Închei nota Ingredientele dezgustătoare, de exemplu fecalele, aveau rolul magic de a speria demonii care cauzau maladia. Multe din aceste rețete străvechi mai sunt încă și azi în uz în Egipt. Altele au trecut în farmacopeia gracă, prin intermediul căreia apoi s-a transmis farmacopeiei europene din evul mediu. Rețetele sunt redactate într-adevăr științific după o schemă fixă care cuprinde 5 puncte, denumirea bolii, descrierea simptomelor, diagnosticul, prognosticul și posologia. Interesant de observat faptul că, în cazuri disperate, medicul își recunoștea incapacitatea de a vindeca, ceea ce vrăjitorul nu recunoștea niciodată. Medicii egipteni cunoșteau bine anatomia externă a omului, ca anatomie internă cunoșteau oasele și organele interne afară de rinichi, fără să poată face o distinție clară între mușchi, nervi, vene și artere. Pentru toate acestea aveau în limba egipteană un singur cuvânt. Le dau explicații corecte funcțiilor mușchiului cardiac și vaselor care pornesc toate de la centru motor, inima. Vindegau laringitele și bronșitele pe care le trantau și prin inhalații cum sunt tratate azi. Nota 1. Un papirus conține rețetele la 21 de medicamente contra tusei, un altul 18. Închei nota. Combăteau cu succes constipația și viermii intestinali, tratau retenția și inconsistența urinară, iar pentru tratamentul afecțiunilor rectului exista un anume medic specialist care purta onorabilul titlu de pasnic al anusului. Nota 2. Ne-a parvenit un întreg tratat dedicat acestor afecțiuni închei nota. Ficatului îi dădeau mai puțină importanță. Aveau tot, după mărturia lui Herodot, specialiști medici de dinți, apoi foarte pricepuți ginecologi, care n-au lăsat descrieri corecte ale afecțiunilor uterului, metritelor și altele. De asemenea, numeroși oftalmologi, în Egipt, bolile de ochi fiind și azi frecvente, a căror faimă ajunseseră până în țări îndepărtate. Erau renumiți pentru tratamentul afecțiunilor ploape, a conjunctivite granuloase, ale ucomului și a cataractei. Numai papirusul Ebers conține aproape 100 de rețete pentru bol de ochi. În fine, foarte pricepuți erau și chirurgii egipteni. un tratat de chirurgie osoasă datând din mileniul al treilea, lea înaintea erei noastre, expune 48 de cazuri de fracturi, luxații, contuzii, întorse. Chirurgii egipteni care nu prescriau niciodată medicamente au fost cei din care au practicat punctele de sutură pentru închiderea marginilor unei răni, precum și primii care au folosit atelele în caz de fracturi. Religia. Herodot spunea că egiptenii sunt oamenii cei mai religioși. Afirmația justă, în generalitatea ei, trebuie luată totuși cu mici rezerve. Căci numărul imens de preoți, de temple, de zeități, de sărbători, de ceremonii și de acte de cult, de teme și motive religioase în reprezentările artistice și în operele literare, nu constituie indiciul suficient al unei generale și profunde religiozități, ci mai sunt și tot atâtea forme de afirmare a autorității clasei sacerdotale sau a monarhii de drept divin. Pe lângă aceasta, la data când Herodot cunoscuse Egiptul, religia degenerase în formele caricaturale ale zoolatriei, când erau divinizate sute de mii de pisici, de pești și de șerpi, de crocodile ale căror mumii se odihnau în morninte adeseori foarte luxoase. Privită în ansamblu și în evoluția ei trimilenară, religia egipteană oferă un spectacol relativ calm, un spectacol de oarecare umanitate și de o liniște are semnări. Există în această religie firește și multe forțe ostile omului, dar egipteanul antic nu le vedea sub aspectul lor cel mai înspăimântător. Sentimentul de teroare este mult mai puțin prezent în religia egipteană decât în alte civilizații. Existau, desigur, și la egipteni o mulțime de spirite malefice, de demoni, dar niciodată aceștia nu puteau decide și impune triunful definitiv al răului. La niciun alt popor ca la egipteni, moartea nu a fost concepută cu atâta calm și încredere, ca un moment firesc de trecere spre un alt fel de viață, spre viața eternă. Religia egipteană îi oferea omului iluzoriul balsam al liniștii, al împăcării și al speranței. Formele de religiozitate primitivă, animism, totemism, fetișism, tabuism, magie, nu au dispărut niciodată complet în istoria Egiptului. Caracteristică încă din timpuri imemoriale era strania formă religioasă a zoolatriei. Omul se simțea înconjurat de forțe divine, bune sau rele, care acționau prin intermediul unor animale. Aceste forțe, întrupate într-o ființă reală și concretă legată de o anumită ambianță, șarpele pe câmp, leul în deșert, crocodilul în fluviu și așa mai departe, aveau pentru egiptean o importanță mai mare, tocmai pentru că erau prezențe nemijlocite, imediată, decât invizibilele forțe divine. De aceea, cu multe înainte de 3000 înaintea erei noastre, trebuiau venerate întrucât erau considerate totemuri, protectori ai triburilor. Acestor animale trebuiau să li se câștige bunăvoința și protecția, prin rugăciuni, prin sacrificii sau ofrande și prin divinizarea lor. Taurul, vaca, berbecul, câinele, pisica, leul, hipopotamul, șoimul, ibisul, etc. vor fi astfel divinizate. Șacalul, care în miez de noapte devorează cadavrele celor îngrobați la marginea deșertului, deci care le ușurează morților, le ajută trecerea în lumea de dincolo, va deveni zeul morții și va fi adorat ca atare. Crocodilul care va deveni divinitatea cu numele Sobek, se scrie S O -B -E -K, era patronul mai multor orașe. Centrul cultului său va fi Crocodilopolis, orașul crocodililor. I se înălțaseră mai multe temple slujite de preoții săi. Unele temple amenajaseră bazine în care erau întreținuți crocodili sacri. Cultul taurul sacru Apis a rămas permanent din de 3000 de ani. La Memphis își avea grajdul său sacru, preoții săi care îl slujeau, ceremoniile care erau rezervate. În alte temple, obiectul adorației și al unor procesiuni solemne era vaca, și-așa mai departe. De la reprezentările religioase zoomorfe s-a trecut apoi la imagini compozite, semi-umane, fantastice, paralel însă formele zoomorfe au continuat. Nota 1 care prin rolul lor de totemuri erau evocate timpurile primelor diviziuni politice și administrative ale nomelor. Închei nota. Astfel, zeița Hator se scrie H-A-T-H-O-R, femeie cu cap de vacă, zeul Anubis, bărbat cu cap de șacal, zeul apelor, sobec, om cu cap de crocodil, zeul Horus, cu cap de erete și așa mai departe. O asemenea reprezentare, care privitorului de azi îi apare de neînțeles, dar dreptul monstruoasă și ridicolă, își avea explicația sa în cadrul procesului gândirii religioase a egipteanului antic, și anume, se spunea despre zeu că el iubește, dar și urăște, că ajută, dar și pedepsește, că dăruiește, dar și ia înapoi cu sila. Ori acest dublu aspect al zeului nu putea fi sugerat decât printr-o reprezentare pur zoomorfă, exclusivă a șacalului, a eretelui, a crocodilului, etc., și atunci s-a recurs la o reprezentare de compromis, la o reprezentare dublă, nu se putea renunța la tradiționala reprezentare animală, dar acum corpul omenesc este cel căruia îi se va rezerva funcția de a sugera aspectele pozitive, binefăcătoare, umane, ale divinității. Imagina despre zei ca ființe într umane, prin aspect, prin comportament, prin viața lor familială și altele, a apărut încă din epoca predinastică, dar niciodată antropomorfismul nu a reușit să se impună total în Egipt. Zeul va mai păstra măcar un detaliu, măcar simbolul unui atribut care să amintească reprezentările zoomorfe. Și cum fiecare oraș sau chiar fiecare templu și alegea zeul său proclamându-l divinitate supremă, numărul zeilor a crescut imens, iar reprezentarea atributelor și a funcțiilor lor a devenit haotică. Centrele religioase mai importante, Heliopolis, Memphis, Teba, Abydos, au procedat la o organizare și ierarhizare a lor. Și cum divinitățile mai prestigioase și socotite mai influente le-au asimilat pe celelalte, însușindu-și rolul și atributele lor, multiplicitatea lor a devenit în fond doar aparentă. Ceea ce a rămas din acest proces a fost un amestec de credințe și de culte disparate, adeseori opuse și contradictorii, căci ceea ce mai caracterizează religia egipteană este și lipsa unui corp de doctrine. Un corp unic de autoritate care să-i stabilească aceste religii, dogme, să-i da unitate, ordine și stabilitate. Se poate totuși reconstitui panteonul egiptean cu principalele sale divinități, care însă aveau o autoritate mai mult sau mai puțin locală. Foarte puține dintre acestea au fost venerate în întreaga țară. Divinitatea cea mai importantă încă din epoca regatului vechi era zeul soarelui Ra, care străbate cerul, ziua, în barca dimineții, noaptea în barca serii. Ra era reprezentat cu cap de erete, Horus, purtând discul solar, și capul șarpelui, Ureus, în egiptană, Uraios, străveche divinitate zoomorfă solară. Tot, se scrie t h o -T, reprezentat cu cap de pasăre, Ibis, zeul lunii și lui Ra, inventatorul cuvintelor divine al hieroglifelor, deci părintele înțelepciunii al științelor și al artelor. Nut, doamna cerului și mama stelelor. Hathor, stăpâna păcii și a tuturor zeilor. Apoi Marele Osiris, zeul pământurilor rodnice și stăpânul recoltelor, domnul și judecătorul morților. Ptah, zăul cu tip frumos, adorat la Memphis și al cărui cult era asociat cu acela al boului Apis. Amon, venerat la Teba ca zăul suprem, Sobek, domnul apelor înfățișat cu cap de crocodil, Set, se scrie Sâiet H, zăul rău, războinic, dușmanul lumii, ucigașul fratelui său Osiris. Acestor divinități li s-a adăugat în epoca regatului nou altele, aduse din țările Orientului apropiat, ca Baal, Anat, Astarte, care însă nu s-au bucurat niciodată de simpatia egiptenilor. În aceeași epocă, o importanță tot mai mare a căpătat la teba cultului Amon, ai cărui preoți căutau să submineze autoritatea regală. Amenofis al patrulea, pentru a restabili prestigiul și puterea dar fără intenția de a stabili un cult monoteist, cum se afirmă uneori, a impus ca divinitate supremă pe zeul discului solar Aton, dar fără a reuși până la urmă să slăbească poziția puternicului clerteban. Nota 1 Faraonul însuși a schimbat numele în Eknaton. Se scrie E-K-H-N-A-T-O-N, care înseamnă cel iubit de Aton. Închei nota. Faraonul era considerat fiul zeului, locțiturul său în Egipt și său el însuși, purtând chiar embleme divine, fără însă ca divinitatea sa să aibă un rol important în religia egipteană. Nu era numit mare zeu, ci i se dădea doar titlul onorific de zeu bun, iar după moarte îi se consacra un templu, un sacerdociu și onorurile cultului. Nu ne-a parvenit de la Egipte niciun text care să ne prezinte în mod organic și amănunt amănunte un sistem cosmogonic, dar dispunem de elemente care să ne permite reconstituirea cam vagă ce e drept a unei cosmogonii, mai puțin elementele provenind din școlile teologice de la Memphis și Teba, cât cele mai detaliate care ne comunică concepția cosmogonică a școlilor teologice heliopolitane. După învățătura teologilor din Memphis, la început a fost oceanul întunecat, haosul, numit Nun, în care se lășluiau doar Atum, primul zeu, cel care va crea lumea, ieșind din adâncuri în chip de soare și devenind astfel Ra, zeul suprem. Nota 1. Dintr-o altă versiune, el a apărut în chip de copil dintr-o floare de lotus, într-o alta dintr-un ou aflat pe o stâncă ieșită din ape. Închei okay, nota. Atumra a creat patru zei și patru zeițe. Între aceștia este și zeița Nut, cerul, reprezentată cu trupul arcuit deasupra lui Chieb, pământul. chem se scrie K-E-B. De asemenea și zeul fertilității Osiris, apoi soția sa Isis, și zeul răutății și al deșertului Set. În legătură cu acești zei s-au format o mulțime de mituri și de legende. Dintre toate, de cea mai mare popularitate s-a bucurat legenda lui Osiris și Isis, devenită poate poemul de cea mai vibrantă umanitate din întreaga literatură egipteană. În afară de aceste divinități și deseori situându-i mult deasupra lor, poporul simplu adora și alți zei, în primul rând pe cei legați de viața agricolă. Astfel erau divinizați ca zei Nilul și Griul. Apoi o serie de spirite, de protector, al gravidității, al nașterii, al vindecării de o anumită boală, al casei și așa mai departe. Uneori, dar mai rar, au ajuns să fie divinizați oameni de seamă, astfel unii regi, Amenofis I, Snefru, Sesostris al iii și alții, și chiar câțiva viziri, de pildă Imhotep, vizir, arhitect și medic al regelui Djezer din dinastia A3 a iii sau Amenhotep, arhitectul faraonului Amenofis al iii -lea. Cultul. Sărbătorile. Cultul divin se desfășura zilnic și în toate templele țării la fel, după un ritual stabilit, precis în toate amănuntele. În fiecare dimineață, marele preot intra singur în sanctuarul templului, aprindea focul sacru, punând pe foc tămâie și deschidea mica încăpere în care se afla statuia zeului. Se posterna cu frunta la pământ, rostind imnul de adorație. A pescuit din nișa statuia de obicei de len sau a put Spre a putea fi ușor purtată la procesiuni, o stropea cu apă sfințită, o tămâia, o îmbrăca cu cele patru veșminte rituale de in în culori diferite, apoi termina toaleta zeului parfumându-l cu uleiuri aromatice și fardându -l. În fine îi prezenta ofrandele, mâncare variată, băutură și flori. Ceremonia se repeta la prânz. Seara, zeului i se servea o nouă masă. I se făcea toaleta de noapte, statuia zeului era dezbrăcată de veșminte, zeul adormea, sanctuarul era din nou purificat cu fum de tămâie, după care ușa era închisă și ștampilată. Numai la marile sărbători, când aveau loc și spectacole dramatice religioase, adevărate misterii, statuia era scoasă în curtea templului, unde aștepta mulțimea credincioșilor, sau era dusă în procesiune solemnă pe străzile orașului și chiar în alte localități. Cultul morților, aspectul cel mai original al religiei egiptene, poate cel mai important, în orice caz cel mai spectaculos, era legat de concepția egiptenilor despre natura omului și nemurirea sufletului.